اشتركوا في القناة Pažno, o čemu ćemo govoriti. Ovaj. Jedan mi je postao porugavlješki. Gledaju naše drsole, pratijete neka događene koje imaju i potpuna miče podrška onaj, samo naprijed ako radi. Oni ne zna gdje se mi okupljavamo. On ne zna da ova prostorija ima 30 kvadrata, nemamo ni grijanja, sve je stisnuto, ali Allah razdjeva žele kad hoće da danije bereketa nekom, da ne nekeju malo. Drugi što bi rekli imaju pola duluma prostorija, ali Allah razdjeva žele ne daje bereketa. <kluh> Dakle, nije dovol, nije bitno da insan ima ogromne prostorije, da ima džamije, da ima mesride, da ima institucije, da ima soštvene lični. lične. bitno da Allah subhanahu wa ta ta'la, da to bude iskreno na insan, radi iskreno, da laze vađer dadne u tome, bari I mi se ne okupimo ovdje, osim samog pogledajte, samo jedan puta srednično način. Eto, sobota, radi razne okonosti, samo se jedan puta srednično kupno. Jedni okon. Ne imamo mogućnosti za sa okupljama svaki dan kroz naše aktivnosti koje smo prijimali. Ali opet Allah Azza wa Dželj pa ova poruka neka u oni koji su po hiljadama i hiljadama kilometara daleko od ovega mjeste i dove prostorije. Ovo je jedna stvar. Druga stvar braća koja me zabrinu na iskreno braćenu jeste... ono što sam jučer zapazio i vidio. A prije nego što se dotaknemo od toga, krenut ćemo sa uvodnim dijelom, koje ne može niko da porekne. Nikon. I dobro sada otvorite razum za ovo što ćemo govoriti. I nemoj da neko otiđe odavde, a da kaže, ako sam povješio, تتشوتي لي دكاري سكاتي تشاس نبا نكني طا مني نكاجي نييتاكو نغوكو كاجي الله حزبه جل يريد الله والله يريد ان يتوب عليكم الله كاجي سيدي دا وام قال الشيخ حسني او عزرا يريد rada ili želja, ovdje znači u Allahom govorima voli voli, ne želi voli da oprašta kome? muslimani voli da oprašta Allah azeva dželle muslimani jer Allah džellešanu voli da kažnjava svoje robove ili voli da im oprosti voli da im oprosti الله يريد الله ان يخفف عليكم وخلق الانسان ضعيف الله جل شانه يقول لكم يريدكم يخفف خفيفنا خفيفنا كذا ليش الله جل شانه يقول لكم اولكش صدقوا دا وخلق الإنسان ضعيف اكازي انسان Slabić. Ovdje ćemo startiti malo. Svi sam slučenjaci, braćo, složili su se da je ovaj šarijat i ti ovaj vjera. Lata. Svi, niko nije rekao šarijat, Allah, azzeba dželle, jeste teža. Niko. Nego svi kažu, ova vjera jeste šta? I sama vlađa nešamuhu, Kao što ćemo navesti kasnije, to kaže. I propisi koji propisaju na svoje robave su laki ili teški? Laki. I traži od insana da se praktikovanju vjerja olašava, a ne da otežava. I kaže, juri idu lahu. A Allah želi da vam o a ne da oteža a zatim kaže i, re, kaže i poručuje onima koji hoće da otežaju daifa, a insan je samo jedan slabiji iz takave stvore odnosno ako budeš pretjerivao nećeš moći podnijeti. Nećeš moći podnijeti. Svata to šemu se radi, braćo. Ajeti je Allahovi jasni za one koji pamet imaju. Ko nema, ne može razumjeti. Allah žali ti lašane kroz ovu vjeru i da je nosiš kao takvu i praktikuješ kao takvu, a ne da na sebe tovarjiš i na sebe i na svoju suporu, na svoju djecu, i na svoju zajedicu, pa će im to postati otežan, neće se moći ispoštovati. Zašto? Jer je istan kao takav slab stvoren Allah. Ja Allaha. Javlađe neštovam to kaže, neštovam. Kiva 1, prvi šit, nišno spodnijete. Braćo, pa znate li vi da? A oni što je dižu, ali kad bude takvičenjeno u dizanju onih, tego, gram, dva, ne može da podigni. Znate li vi za to? Ili kila dvije, samo. Digo je, ne znam, mi ja sto dvadeset ili sto pedeset kila, stavio mu sto pedeset ne može. Zašto? Jer to previše za njega ili nije? Previše. Opasas, on je opasačom ovdje. Kad je maroč u Digo, te mu i kad podaš, puknem noge ili puknem kičma. Opasač kao da mu se stomak ne poremeti, da tična bude stabilna. Ili ga opori. Ne mereš, toliki tijelima ti nemaš više. Braćo moja draga, Allah azzele dželle, je li stvorio sve ljude da su zdravi do smrtnoga časa? Ili je stvorio da jedni budu do smrtnoga časa nadmali hodaju, a jedni po desetinama godina boluju? Je li tako? Nije. Neki su postajeni godinama, Je na stvorio sve da budemo debeli ili svi da budemo mršavi. Je na stvore da svi budemo iste, jednakje, paveti. Je na stvore da budemo svi pismeni, baš no, ima pismeni, ima nepismeni. Ima neki koji mogu da s lakoćom razumiju, a neki sa teretom, neki nikako. Je ja tako ili nije tako? Ima oni koji ne mogu, u braćo moja, danaga da koračaju zemaljskim krugom, a ima 40 godina, bolestan. A ima oni koji mi 80 tače u trenerci. Allah je naš raznoliko stvorio svoje robove. Ako bih ti sada njih pokušao da natjeraš, da budu svi jedinstveni, hoćeš i uspjeti ili ćeš? Topast, to suđena. Primjera braćovima je vraga. Zamisli sada da država, ili zajednica je bilo ko, kažu poberi im pare i poberi im sve šenice što imaju i tako mi ćemo njima da hranimo, cušaj. Pa svaka kaže, propišu, svaka osoba danas dobiva nemo, dvije krišnih ljeba i tanir supice. Svaka osoba, koliko imaš ono, kaže petero, ti četvro, ti osmero. Ha. Imaš djete od dvije godine, njemu dvije kriške i supe. A ti, veliko odrasto, i dvije kriške i supe. Djete će se najesti, moreno tako, a šta će smiti s tobom? Jel tebi dovoljno? Nije. Nije. Dakle, također i po pitanju razumijevanja i praktikovanja Allahove čebi rešanu, jeli, stoji šta? Šta? nam mora biti pravilno razumijevanje i olakšavanje tamo gdje je olakšavanje. Ovo ne znači popuštanje. Mi ćemo sljedeće sobototume govoriti. Ne znači popuštanje, nego držanje. Čega? Držanje onoga sa čini poslanih, sallallahu alaihi wa sallam, niti dodavati, niti oduzimati. Sallallahu alaihi wa sallam. To je. Za ne kaže Allah azze wa jelda, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ أَلْيُسَرْ Allah kaže vama želi i voli, šta, yusr je šta? Olašicu. Voli i olašicu da praktikuješ. ste sada drugi dio ajta kaže وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ أَلْيُسَرْ I kaže ne želi i ne voli da vam oteža. Pa kažu islamski učenjaci kroz tafsira ovoga ajeta. Ovo je kaže... Ono što Allah voli u svome rožbolida, Allah šamu. A kaže, ne propisuje mu i ne voli Allah azz. da sam sebi rob šta? Oteža? Odnosno, zamisliti sada su me kažeš, dijeta, evo ti ponesi kilu jednu. Kaže, neću ja jednu kilu, deset daj mi. A evo ti kila, neću daj mi deset. Ma evo ti kila, zamislite. Ili zamislite druga stvar. Dođe ti neko i ponuditi jabuku. Jabuka lijepa rumena. Kaže, evo ti ova jabuka lijepa, ja ti ovo želim, za tvoje dobro. Ti kažeš, neću, daj mi tu što je trugla. Morate li to zamisliti? Morate to zamisliti, braćo? Morate li zamisliti, ti dođeš čovjek i ljudiš mu kilu meda i kažeš, evo ti med, jer je ja Allah želeš tam nekodennom lijep. A ti kažeš, neću, daj mi nitru rakije da se napijem. Zamislite, braćo? Isto tako, odnosno, nemoj pripada najnički primjer. Daleko manje od toga, ali pokušavam sam točariti. Allah je želešanu svome rogu žele da lakša. A rog neće nego osim da šta? Srbio težav. Smatrajući da je ispravno shvatio vjeru. Hrv... Hrv... Hrv... Hrv... Hrv... Hrv... Je kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme Allah je lešano želi li onakšek. Je kaže ined din yusr. Uripa je in hada din. Kaže zaista je kaže ova vjera. Pa ste ovo s sallallahu alejhi ve selleme. Zaista je kažuva vjera lahka. Jusam, lahka. Ola yshad hada din il. Ola yshad al din neće niko žesto ko se ponijeti u ovoj vjeri, a da ga ona neće šta? Salat. Niko se, braćo, ovoga neće spasiti. Niko, ovo su riječi, moga i tvoga posanika, ne moje. Da znači neko kaže, ja, sad ti znaš. Allahu posanjih, sallallahu, ja sam garanciju daje da neće se spasiti u ovoj ni jedan koji se žestoko prema njoj ponio i nije je shvatio na ispravan način. Kada je trebalo da se postupi kako treba, ne, daj baku. Kada je trebalo malo da se, ne, daj baku. Neće se dogoditi satim ili tom skupinom osim da neće šta biti poraženi, nadjačani. Kako se navodi, vjera će ga poraziti, odnosno propisi koje na sebi na vrat stavio. Pa ćete naći, braćo moja draga, mnogi koji su ponijeli teret pa im je kišma pukla. Pa su došli drugi isto to da nose. Pa im je kiča, Pa su došli drugi, smatrali da mogu, pa smatrali da mogu, pa smatrali da mogu. Pa će im opet da pukla. <laughs> je ničko, ali iće došle u vremenu odshava i rekli mi možemo to da samo. A? Ili je pukla kičma? Jeste, braće? U vremenu ali je, svi su pobijeni, kaže, samo se nekolicina njiha spasila. Samo nekolicina. Ali su virus ponijeli do dana današnjeg. Sa bježanijom su ponijeli taj svoj virus. I do dana današnjeg pristupa. Za nismo naveli braćo od deđalove vojske koja će ga pomoći. Od deđalove vojske koja će mu sad nazvat i pomoći će biti ko? Vjernici. O. Za ne znate za to? Između ostala ko će ga pomagati sve kad se bude pojavio i ko će mu se odazvati i ko će ga slijediti? Između ostaloga su vjernici. Kakva vrsta vjernika? Oni koji će se smatrati superiornim, smatrat se da imaju jak iman i otiće da mu se oduprujda se sa njim onaj. Ajde šta mora, daj da ima šta je kot tebe. Ja sam shvatio Allahu vjeru, ja sam shvatio tuheed. Mene iman u Allaha jak. Pa šta će da bude? Pa će postati od njegovih, kaže, šta? Slijed benika. Odišu, da mu se suprostali sa dokazima. Vratio se kako kao njegov slijedbenik. Bina bujite vimine šubuhat. Zbog toga kaže što je postato sa njim nošto šubiji koje on ima kod sebe. Džabati što imaš ti kolanske dokaze. Džabati što ti poznaš s obnet. Ali si došao kod onoga koji ima nošto šubiji koji šubom tvoj dokaz bije. Nego je dokaz Allaho riješ, nego tvoje poimanje tog dokaze pobio je dokaz kao dokaz ostaje, Kur'an skrijed, ostaje, hadis ostaje, ali ti je došel za šubhom, i taj dokaz, Kur'anski v hadivki, onaj, što bi rekli mi, prikazao ti ga ne a ono što je ko njega jači. Vstavili? A ina. Dobro. Allahu posanik sallallahu aleyhi wa sallame, I znači ostaloga kažu radisto koje bilježi Buhari u svom sahihu. Jesiru wala tusru. Ola slavajte kaže nemojte težavat. Er shiru wala tunferu. I kaže obradujte ljude. Nemojte im kaže terati od sebe sa svojim govorim postupcima. Kaže je šehe Huthamir u tefsiru svome, u komentarnisanju ovih riječi kaže, ovo je, kaže Allah, poslanik s.a.v. govori o ljudima koje bi, kaže, slao kao delegacije negde da prenesu islam. Da prenesu i dostavi ljudima šta? Islam. Kako da postupak kaže šta? Jesir, jesir, ona šaj. Ja samo to? Ne, onda zabrna. Vala tu asir Ili vala tu asiru. Nemoj da otežaješ, nemojte otežavati. Zatim šta da radim? Evošil, ga! Dženjat je za malo tu da dobiježne. Podijeli sadaku, tolko i toliko nagrade. Pročitaj aje, toliko i tolko nagrade. Klanjaj reka, takav i takav, i toliko i tolko rekata, taka i taka nagrada. Uradi dobro djelo, taka i taka nagrada. Posti dane Arafata, taka i taka nagrada. Za kolik urman, taka i taka nagrada. Obraduj, obraduj, obraduj. A nemoj sa svojim govorom i sa svojim postipcima, da budeš uzrok da ljudi bježe od onome što si ti ko biva polio. A on uzastavu, la ilaha ilallah, muhammad rasulullah. A ljudi bježe od tvoj govoru, od tvojeg postupka. Za ne kaže Allah posljednika sallam u hadithu koji bilježi Bukhari i muslimi ostali, kaže, inama fa inama bu'ithum mu Postati ste kaže kako? Kao oni da ljudima šta olakšaju. Wa ma tub'athu mu'assirin i mu'assin. I ni kaže postati kao oni koji će ljudima šta otežati. Znate li kad je rekao poslanik sallallahu alejhi ve da li ihoznade nam pet maraka bednim da. Ka je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovaj dio hadisa rekao? Eh? Kada je rekao u posladnjih sallallahu alaihi wa sallam? Sad se sjeti svi. Znate li zanoga čovjeka koji je došao u mesri pa je izvršio malu nuždu ne. u mesriđu? Pa su ashabi skočili da se ne. daje ga vamo. Pa je posladnjih sallallahu alaihi wa sallam rekao šta da uradili. Među ostaloga rekao poslati ste tako, tako i tako, a niste poslati kao takvi, takvi i takvi. Braćo, sad srž svega ovoga, jeste rivajet koji nam biljaži, ima doradni u Some Sunemu. I biljaži ga ima bat tak, u ibane, el kubra, el ibane, kubra, evo djel ima devet omoga, tu je kod mene. samo zaradi rivajeta mnoštva koji se nalaze unutra na ovu tematiku sa raznim izrazima. I bilježila mnogi drugi. Sa vjerodostojnim lancem prenosila se od Omera Ibn Abdul Aziza. Ko je bio Omer Ibn Abdul Aziz? Khalifa, ha? Halifa koji je vladao od 990. po Hidži do 101. I koji je ispunio, kako se kava na zemlju, pravom u njegovo vrijeme 99. do 101. 99. 90. do 101. Hidžetski hađija. je kaže Omer ibn Abdulaziz. Ko bude ovu vjeru učinio da mu bude samo predmet raspravi. Prijedmet a raspravljanje. Hoću da raspravlja, pa tama ne bi u pravu, al more je vaku. Učim da vi raspravljate sa otim i to, učim da vi razvod tog i toga. Šta kaže? Nekset al će se kada samo ko iskorita ukorito probacivati. Jučera ovog amezema sam bio, ovoga stava, nakon tri mjeseca promijeniti, ne, mi nećemo ga ovako. Pa opet sastupaj, pa opet idi, pa glavom uzim, pa promijeni ga, pa opet, pa glavom uzim, pa promijeni ga. Stalno će se to događati kod njega. Zašto? Jer nije ovu vjeru uzeo da mu bude vodilja u ovoj Nego da se on raspravlja sa nekvima i zaziva ljude. Bili smo zemljici braćana, dev su. Četvrtak. I čovjek mi kaže, fulani fulan i fulan, izaziva kaže, svakog daju da se každe snimi. Jamno kaže, izazivam. Da ja vidimo koji je upravo. Je li tako bilo? Ja? Je ta ona da ti budeš nešto si kojima naučuje da ti sada izazivaš nekoga? Allah, a, nomer, a Abdelazizim namer kaže da je takav, šta je? Samo se preluče. Dokaz preluče, sad ćemo vidjeti kasnije. A mi smo davno već rekli, između nas i njihad samo može biti treći, ne razgovor, nego samo treći koji se između nas i njihad presluge. Ništa drugo. Nema tu razgovor. Nikakih debata nema. Nikakih kamera njema između. Mi smo da debatirali. Samo može biti treći koji će biti učen i odmene tebe. Učeni i ja i ti se zložimo na to mi da vam presluge. I zapam te u sad sve dobrstvo. Naveli ovaj rivaje koje od Omera ibn Abdelazize. Braćo, jučer je bila ženaza. I molim Allah, azzelaj, da obraduje djennetom meyjita. I molim Allah, subhanahu wa ta'ala, da njegove porodici ulaša. I molim Allah, azzelaj, da ispoju djennetu fedause. I di nam to nikako Međutim, ono što je braćo moja draga, ne znam kako da se izrazim. Problematično, kod mene ba, vidite, to možda niste shvatili, niste obratili pažnju. Jeste da sam na toj dženazi, braćo, zapazio ljude. Zapazio ljude koji su sa svojim govorima i fetvama i, i, i stavobima govorili ko poziva na glasanje. Ne klanja se iza njega. Svajte dobro na svoju. Ne ovaj mene sad, šta ja mislim, vi znate šta je moj stak o Ne zabranim ja ovog. A jok, samo da vidite o čemu se radi. Pa je za jednog poznatog hatiba u Bosni prije nekoliko godina rekao da se iza njega ne klanja. Pa su rekli, kaže, samo iza njega i svako god ono koji pozivio na glasenje. Svaki onaj koji poziva na glasenje, ne, ne klanja se iza njega. Šta je to sad jer on keafir, ono močlijek, on, ne znamo, još morat ćemo nastabiti, ali se iza ne paja. Pa smo ja i brato Beid, braćom moja drada, ne znam, te sjeli u auto i otišli smo tada njemu gore, njegove kući da sanjim to malo. Šta si rekao? Pa smo sa razgovarali dosta, dosta i njih popustio. Ne panja se gotovo. Vlaki i sunaki, ja kaže šta je, še je džibrit da ti dođeš, jeho seme, ćeš planiti da je doći. Pa isto to kaže. Pozivaj mi. Žehi Hufremir kaže da je vađim izaći. I vađim glasat, vađim ući parlamenta. Šta sada? Ušklanjali zanika kada dođi posluki. Reži. Kaži On rekao da zađi Kako možeš prediti razup? Mogu ići. Tva I rekao znači, između ostalog tako. Dvojica braće koji su bili u ovome selu, koji su uklanjali za tim istim efendiom, za, za kojim oni učili je klanjao dženazu, Od puta su bili se odzvoljili i otišli su kladnati u sobici. Je li tako? Dole kraj vijeki. Vi znate svima u kome se radi. I Ne, ne, ne, prije, prije. Prije nekoliko godina. On je njima rekao ne kladnete za njim. A ja, ja znam, znam. Napravite tamo sebi, nema ne, više je. šta gori. Ne, se. ja sam imao priliku s tom, sa jednim te braća razgovara. ja ja kažem zašto tu. Še ih Dobro vam pojasnio zbog kojeg razloga je to? Da li zbog toga što je negledjenik? Da li zbog toga što je mušik? Šta je ta Nisan uradio? Slego mene, ramenima kaže, e to kažemo, to bude odgojna, odgojni šamar. Braćo, molim vas, obratite pažnju na ovo. Odgojni šamar. Nije. Braćo, popita logori samare, odgojni mjera, al takozvanih hedgea. Ja sam o tom govorio. Čije je to punta? Tiho go ni mira. Ignori Sanja tako zavara. Braćo, nema ignorisanja u silaznoj liniji. Da sad, odnosno, neće nikada radnik obični sa rekim svojim postupkom ili prijetnjom odkazu direktoru našete tip. Ače našete kaže radi tam kopa kanal. A ako mi ne budeš podigo platu, još djesta evra ja napuštam filu. <laughs> Kad ja ti nam 50 ću takvim kutim dovesti. 50. A ako mi direktor zaprijeti, slušaj momak, kako se ne popraviš, ako ne budeš ozbiljnije radi, letiš preksu 30 fili. Samo budali mora bi sve jedno. Je tako? Zato postoji pravilo u šarijatu, šta? Onaj koji je gore, ima nadređenu poziciju, dali u vlasti, dali li u vjeri, može da ignoriš ono koji ispod njega. S ciljem, ciljem popravljanja, ne mržnije, zato što volim to, da ga popraviš. Jer samo na taj način se popravlja, ne, da ti ispod popravaš onoga koji gori. On te ne benda, on te ne benda. U nas, odnosno s hodno njihovim pravilima, ne, ne znaš insana, ne imaš nikakog utjecanja, imališ ga. Što? Pa, da se popravi. Jer da se popravi, da se ne priča, da se ne priča, ba. Dovde ga kaže više, neću Međutim, ih molisan je braćo šarijatska kazna, kako kažem temije, šarijatska kazna. Biće šarijatske kazne i sa njim se cilja popravljanje dotične osobe. Da se kloni onoga što je nevaljasto kod njega ili novotariju koja je prisutna kod njega. I da bi isto također oni koji praktikuju slično tome, isto toga se kloni. Jok, jok, ne. O čemu se radi ba? Primjer radi sada, imamo sada recimo jednog čuvenog učenjaka ovdje u učenju, u msr hajde ili vladara pravednog. Ima tamo neki imam praktičino votari u džamiji. I kažem mu, dočišnji muftija, dočišnji vladu slušajmo, ma kako se ne možeš ti opamenog? Ja zato to ne planjam. Ljudi se da ja ne planjam za to meče 3000 pa će reći vladara ne planja ništa da mi klanjam. Primjer radi. I dočići učenjak. Pa šti reš, a on da nek'o me samom. Zbog čega ba, za to, za to, za to, pa ja to odmah ostavljam, ja se popravljam. Ba sam mu votari, ljudi će da sam on će se popravljati. I se popravljati. Na taj način, vidi će riješ ukažnjavanja odnosno te diba ili popravljanja. Ne, ja sam i nepanjam i više se nisam i ni deset godina, stvo godina će tako živjeti. Umri, nisam popravljanja ništa. Ne, ovo je znači vid, ignorisanje, vid popravljanja nisam. Dobro šta ako se ne popravi, batališ to vid, taj vid ignorisanja, prelaziš na drugu mjeru sankcija protiv njega. Otom tom potom. O tom potom. Nisam. Preselio je U mene, brat. I sad je polemika, hoće da da se klanje na džanaza, da mi klanjamo džanazu ili neće, tamo s kojim čovjek kaže, ja ne dam. To će mi kad zanim udarac, ne, ne možemo idim klaniti. I bili mi u džami, dole, sećaš se, kad smo rekli, ja kažem tako i tako, kaže, ako je tako, ja sam zgovarao, u kraćima zgovarao, u džanatu, i kaže, ja neću doća, kaže, braća su rekli, neće ni on. Ovako je bilo. Zašto rekno on ne mjenu, kaže, nije. Da, šta je problem? Razumijete, vraćo? Juče si klanju! Za isti i možda i goriji. Znači. Jeste razumijeli? I onda s nami alepskim, tu smo se mi razišli. I gotovo više nikada sjeli, zajedno nismo. Šta ti? Ja sam na Alevsku, tada s nami razgovaro, bio je i ona on se malo... Ona, bilo je tu najde. Nestao bilo. I on je otišao i mi se tu ide. razišli. Jer ne bio nikada ženine. Pa šta je problem? Fasa, faso, dobre. Jel to? Do... Aaaa, Neka braća tada nisu čak klanjala, podna je bila, nisu htjeli ući u džamiju da klanja u džamiju. Ostali su napolju kao komunisti, jel' tako je bilo? Mm -hmm. Šesti je bilo braća, nisu htjeli. Pose sam ja dolo u u Sanja ima raspravu i svi su oni šutili, niko ništa naj... Izdijao sam im dovolj kada sami sa se gore se dolazi. Nema veze. Međutim, juče, dolazi i tajna dženaazu, braća. Paste, i klanja za čovjekom koji... Prije četiri godine je bio jedan od aktivista, ovo mi je rekao čovjek koji je bio tada u toj stranici gdje se on aktiviso da ljudi, znači, i pozivao, i javno sam im bila poziva na glasanje. Javno. Pustmo sad sve na oltarije, pustmo sad ono što je... Opet došao si i klanjao si iza ljega. Dobro. Mm. Mene sada zanima, braćo moja draga, ode se lome stvari. Lome se stvari. Ako sam prije ja zastupao stavu, nema klanjat ni za jedinim koji pozivio glasane, zašto sam to danas prekršio? Zašto? Iz kojeg razloba? Ako si shvatio i kazao, razradio sam veselu ponovo, batalio sam, pogriješio sam, jo. izađi ljudima, ja, one, reci, ja, fulan fulan, pogriješio sam, Allah, želešam, će to uzići, sigurno. Naravno će nekoličina onih koji su tomeđu nato reći ej, ti si pukuo i otiće od tebe. Ali će ostati većina i podrežate. I ja ulađe rešanu ćete podrežat. Ali ako nije to još uvijek od tebe, o čemu sam da radi? O čemu zovim, hoću, zovim, neću, kad hoću, kad neću. A ljudima kalješ, ne volj da kaljaš. To me voli, jer ja ne znam, braćo, draga, ja sam zabrinut, Allah mi je svjedo. Možda vama to svejedno, možda vi ste ni primijetno, ni braćo, ja, mi nato... to primijetno, niste ne obraćali pažnju nato. Braćo moja draga, ali što se mene tiče gledanju šarijatske tekstove, gledanje govore islamsku čenjaka, izjave dotišnji ja, i postupke njihove. Braćo draga, ja sam vama govorio, ako insan dođe do jedne eli. do jednoga propisa i kaže fulani, fulani, mušrik, taj mora da bude mušiki kod Allaha, ne kod mene samo. Nema to igranje. Ako ja dođem i kažem taj taj Novotar, on mora biti kod Allaha, ne može ta ne samo kod mene. Ako kažemo zatim se ne kanja, to znači šta? Ili namaz batinje ne, Ili namaz mi spravan, ali ćemo kod na drugom mjestu. Ne ima pista, ima, Kako treba ima, u drugom mjestu. Ali ako za je namaz ne ispravim, da se za njih za njega, namaz za njega to mora biti tako kao da lahazeva, je l' Dobra, a to kažemo i ko zastupamo sa? Ne možemo, braćo, tek takoga prekolobatice, prenoći, prekršiti osim uspojašnjenja ljudima. Osim uspojašnjenja ljudima. Ali mene za za za brinjam, braćo moja draga, oni koji su prisnisani ili sa njima, to su isto tako hoće vidi, i bili da to ne vidi, kod osobskih, da, sama. Da, da, da to ne vidi. I što to bođe? Ja vam da kažem. Ako nemoj da izađemo, odade, nemoj da me... Ja sam bio na predagorcu. Ako ne nemojem braća da izađem, me neko zove, šta si rekao, kao bedan. I skritikuj me, pobije dokaze, volam, volam, a pa nemoj. Moji se povodi za mojim postupcima koji se razilaze s što sam ja govorio ili fetve izdava. Zato, braćo moja draga, je neophodno da se vodi računa o ono što smo sada rekli o govoru Omara Ibn Ablaziza. Šta? Da onaj ko uzme uvijeru kao cilj rasprave, dokazivanja, nema mudljude osim da će stalno svoje stavove da mijenja. Ovdje se kaže, kaže, biće kaže, ići će, kaže, iz vijera u vijeru. Odnosno izmedhebo, izmedhebo. Sad smo vamo, sad smo tamo, sad tamo, sad smo vamo. Bračo, Jednog sam čuo kaže, je ovih, to. Je na, na, na, na, kaže, mi kaže ovo zasupamo, kaže mi svoje stave nismo zacementirali. Ako neko dođe sa bolijim dokazima, jačim dokazima, mi se odmah šta privatavamo to. Jeliko, ovo nije vjera. Ovo je selem korio. Dolazi bi ljudi selefi, govorili bi, ona je dedre, poslušaj me, kaže šta ako me, ona je te nadjačam, kaže slijedit ću Šta kaže ako svetimo trećeg jonas nadjača sa našim dokazima, kada slijedit ćemo ga? Ovo nije vjera. Znači kogod nam dolazi malo ja, dolar govor, opcihiti nas govorom, slijedi ga. jok! Držav će doći govorom, sujem će ljude, šta? Opsihrit! Sa svejim šubhama, pa će vjeriti da ga slijedi. Jok, vraćamo mi našta, na Kitabu Allah. I našta, na sujem, pa sad ćeš reći, eh, pa mi razumimo Kitab, razumijem su našta. Ne, jahe, ako dođemo da se parit ćemo ja i ti, ne se na knjige ja i ti, niti se parimo ja i ti, nego kome idemo? Idemo kadi i koji će biti dostarani da nam presudim. Iznesi svoje, iznesem svoje. Poštan s moje strane i poštan s tvojej strane. Tvodl. I onda kada, kada mhine, ti si u zabludi. Ovo je hap i ovo je istina. Tamam. Ti si u zabludi, ovo je hap i ovo je istina. Hoćeš isto, mam? Pitanje. To je. Sad, dobro, dobro vodite računa. Ovo je djelo, el džamia ili je Jamie bio jedan od hafiza Ibn u drugom tomu on tamo pred kraj djela navodi da je Ab, ovaj eh, Omer ibn Abdul Aziz takoga raspaljao on je rekao da nema raspravno vjere sećate što se smo govorili sadara i ko bude tražio ovaj vjeru i učio je samo da bi raspravljao, Šta se dovoj stani stanoće iz Medheb med da se prekovbačuje? Ali gledamo, nalazimo kako je on sa Haridžima raspravljal. Došli mu Haridžije i kaže, dede, ti se odrece kada svoje familije. I proklinji odrice, to sve kada ovak i to sve znaki. Pa i onda o njima, dobro, tako, tako. Dobro, šta vi kale, umar, kaže za gube, kada je Omer, kaže, to su naše... Prethodnici, do ma kažemo Bekr, je vodio rat protiv morte koji donio ku isopredati zekat I porobio njihove ženi i djecu. Došao omen nakon neka na Hilafat, oslobodio njihove žene, oslobodio njihove djecu. Ovaj vam porobio, ovaj vam oslobodio. Je li kaže proklet i sednog kaže ne, ne, sve u redu. Pa i nama je primio, nama pa kobra. Na da kaže zna što na tražite od mene da ja svoj porović da se odreknem od njih, da ja ne opaknem. Kada su i oni isto tako prethodi se naši uradi jedno, ovaj jedno onad. Dobro. Međutim kaže Abdul Berr nakon dole, nakon što je nakon nakonove raspreka, dobro. Omer je, onaj, imun Abdul Azidre, kaže bio poznat po svojoj žestini u naređivanju na dobro i odvraćanju na zla. Odvraćanju na zla. Naređivanje na dobro i odvraćanju na zla. Bio poznat, po, žestor bio. Yes, yes. Kako se znači dogodilo da on Rasplja kad i sam kaže između ostaloga ireka ona koji raspolja ništa su uvjeri znači umjektao tako, tako raspla samo da vodi, toga da sad da se mije, da se samo da meni na sve stavu pardon kaže da li između na kraj kaže svoje riječi kaže jest ovo je kaže bilo pa sada kad je kaže bio prisiljen da to učini al kaže međutim nije to učinio osim sa nadom da su njegovi dokazi jači da će š... ovo je šta da ih obori, da ih osramoti, Ne, ne mu kaže sa nadom da će ih pobjediti sa dokazma i da će biti uzrok čega njihove upute vraćane nazad. Ne da se ja palićem da ja dokažem kako je moj meneđi ispravan i moji dokaz jači. i da osramotimo našeg koji se raspada sa nama. Ne, da bubujemo uzrok da se on i odikljuje sa njim. Šta? Vrati nazad na istinu. Zatim kaže Abdul Dar, evo riječi, وَكَانَ أَحَدُوا رَاسِخَيْنَ فِي الْعِلْمِ رَحِمَهُ اللَّهِ A kaže Omar ibn Abdu'l Azizi je bio, kaže jedan od onih koji su رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ A u mene sam sada zanima. Raspraze se kariđima s kakvom je načinom zato što je imao jačije dokaze, znao je njihove slabost, njihove šube dokaze kojem je podobro i kaže sa nadom i željom da ih tom raspravom vrati na istime Druga stvar. I treća, kaže šta? On je bio, kaže šta? Od onih koji su bili rasihun, rasihune fil ilim. Eho, ovo me Šta ovo znači rasihune fil ilim? Kaže, ovađe lešanu, u ajtima, koji uvjero šubama tamo, ko slijedi kaže, rasihune fil ilim, yakuluna men nabi. Kullu min inde rabbina. Kaže, i rekli su oni koji posjeduju znanje jesu oni koji posjeduju šta? Duboko poznavanje ljetskih propisa. Rekli su mi, vjerimo te ajte, koji su šta? imaš šubh u njima. Jeri kažu i razumije ih Allah, kaže i oni kojima je dato razivh u neferim, onima koji to duboko znanje, razumiju te šubh, ajete koji su manje nejasni. Jasni ajeti, nejasni ajeti. Ha? Pa se kaže u arabskom jeziku kad otvorite riječnike kaže rasaha znaš šta? rasaha febete. nešto što je postojan, nema tu micanja. Zazida tam, ideš. Glava ide, stav ne ide. Nema mijenjanje više stava. Nema kad hoću planjacu za novotarom, kad neću, neću planjati. Kad hoću protiv filičnim sana, kad neću, ona je smatova človljenikom, nema toga. Za Zacementiramo stav i gotova stvar. Glava ide, ali sta ne ide. Nema mijenjanje. To je rasaha. Između ostaloga, kaže Zubeidi, u svome liječniku, za jednog kaže, došao sam u Medinu i našao sam u njoj i kaže, za njega kaže, i bio je, kaže, od rasihuna fil ilmi, bio je, kaže, od onih koji su bili rasihuni, odnosno, pogledajte, znači, rasih fil, u znanju, ili onaj je koji ima, jeste, Zey, zeydi Mithabi, pogledajte koje je. Zeydi Mithabi je bratiš moja ashab, koji poznava Hala Ali Ashab Allaha Pasanika. To je tam. Kajem, Umar, Umar Azizu, osa, Bio, I ovdje kažem Omer, za Omer ibn-Aziza koji razpradao sa Khalidjima, kaže šta da bilo šta. Bilo je i kaže odomni koji su razi i kina, koji su šta? Imali duboko znanje Allahove. Otaka u odođi, poziva ali opet kakav niet, da ta poruka dođe u nika. I da sam Vrat, Mi ćemo biliili vani tal, lću su pot tu govorili o ovome, što je reko postnih stalola u sm ono što kaže vlade na šanuhu, šta je to da se insano laša ulav vjera, da mu se pokazu kao takva i kakva je to Juef o kojem je postani, stalo la volili u srme govorju. Da to niti nije preteriivai vo preko granice, niti populanani ispod granice, Jer juva preterivanje preko i popuštanje ispod su prisutni na našem teritoriju u Bosni i Hercegovini pa ćemo od tame koju da progovorimo nakon ovoga bas tamfirullah i vam neka